Oda inari <Mile> dira DDPko Azusendarekin minztazena ditaok Ikoxiko sergareitzen duena eta gero, bome, <guliffe> koxiko Espanxu aduzi ezerbait honik elkiko dela Elgarisketa hortaz? Egun ez, egun ez Gerobe errekoda prefetarekin minztatu eta gerobe ageriko Omen, omen, omen, omen, omen Gretuik beno sustuz, Kexu agertu dia, Pauenzien, Landesh, Bjarneesh eta Yushkal Heriko hegazti hasliak, estatien manhik, Urteos berrak dia, eta Berise, shalhatzen dutie. Urteosaren lehen hegazti gripa kashiak agertzen jelaik, hegazti hoen manhia emaiten da, Jakites hasle txipiek, kampuan hasi dieen kabalia txaltsanduetela orgia erre aiteko le gaz de goula hepetatuko eta estatuak kontrola batek egiten balin badu gure txaldeetan Hor zanen gira denak sindikata elbeko sindikata ere jurtengartzeko ba gukoiloak oilog baditugu egiten ditugu biologikoan eta guretako ez guko ez ditugu cerratuko ez Uh, nik aseteko ez dut ahanguraik, giten aldira nahi baute kontrolatzea, kampuan izain dira, beha, siberre bari maute denen kontrolatzen, izain dute lana, Beraz, maiten dituzte plantan, maiten ituzte lege batzu, ajete batzu, behinan gero ez dute... Ez diruik, ez deus uh, uh, olako kontrolen finanzatzeko, beraz uh, inditelea berean uh, legeak, baina gero gukua baki guztugula segituko. Ez mm dira -hmm. su behinketan? Ez, eta gian ere uh, kontxon basaileak uh, mugituko dira ere, ez galde egiten dute uh, galde egiten dute kalitatezko mozkinak beraz uh, ebe, hori behar bali ma da, ez da bagnean uh, kabalea. Kontsumi zailiak ebai kargu bat zianez galt egin degegu. Badira denetak, az zailiak, badira kontsumi zailiak orde hor. Zainta kontsumi zailiak so dute, zer eh, aridan gertatzen hor. Eh. Zainta ek ere ez dute holako eh, juki eh, ikusi eh. kabaliak gabarnean eta plener zailiak. Eh, Sh dua ez da ez da hortzen hori. Bai, bai, bye bai, jo bat dira baan ere bai gure eskualdean bai, dena galdezka, eh, ikusteute te zegagertan zen den nahi dute jakin zertan giren eh, gure hiruak bajenan diren eh, noaeta direenttz nolainen dun eh, de kekiet eta wala, gure lanbieaa daere. Eta konkretuki eh, kontsmisale batek zer egiten ahaldu ze agintzeko. Be, segitu, segitu konsumatzen uh, produktu shanoak, eta kontrolaba lima da, edin dizten su susten gatzelat. DDPP ko batz delegazioane bat da atzo espantsa handigabe, hoai joxlen sustengian espantxa die, eta prefeta eta politiken rapostu bate bai. Shibore prefetak ze uh, deliberazien duten ere, eta eta politikuek, dute denek uh, orain uh, atzagri.